39. fejezet Tisztelt cím Két nappal ezelőtt történt, hogy Miss Fresknek kifejezetten jó napja volt. Percenként általában 145 szót gépel, ez igen gyorsnak mondható, a világrekord viszont 216 szópercenként. Az nap, miután megívott három csészek kávét és bevette a fogyasztó piruláit, úgy érezte, képes megdönteni a rekordot. Nyújtózott egyet, és már éppen munkához látott volna, amikor valaki hirtelen megszólította. Elnézést! Szentég! kiáltotta Miss Fresk, és gyorsan kihúzta magát. Ahogy megfordult, egy vékony gyereket látott kezében borítékkal. Jó napot! Mi folyik itt? Rémüldözött Fresk. Ön igazán gyors? Fresk úgy kapott a szívéhez, mintha attól tartana, hogy az menten kiugrik. Kö, köszönöm! Bökte ki. Nagyon tág a pupillája. Tessék! Itt van Véklé? Fresk hátradőlt a székén, és érezte, hogy tényleg mindjárt kiugrik a szíve. A gyerek előre hajolt és alaposan megnézte a gépet, aztán az írást is. Mi olyan érdekes? kérdezte Fresk. Számolok! válaszolta a gyerek, aztán ámulattal hozzátette. Hú, lassan Stella pahunás nyomdokaiba lép. Tudod? Ki, ki az a Stella? Ő gépel a leggyorsabban az egész világon. Percenként 216 szó. Fresk szeme kikerekedett. Megzavartam önt, úgyhogy ezt is bele kell számolnom. Ki vagy? Izzad, hölgyem! Fresk gyorsan megtörölte verejtékező homlokát. Ön nagyjából 180 szót tud gépelni egy perc alatt. Hogy hívnak? Med, válaszolta a gyerek. Fresk alaposan végigmérte a gyerek telt lilás ajkait, a hosszú esetlen végtagjait. Evans a vezeték neved? Mindketten ugyanolyan csodálkozva néztek a másikra. Annak idején együtt dolgoztam az apukáddal és az anyukáddal, magyarázta Fresk egy tál diétás sütemény mellett, a Hastings kutatóintézetben. Én a személyzeti részlegen ők a vegyi osztályon. Apukád nagyon híres volt, de ezt biztosan tudod. Most már az anyukád is az a life miatt. Tette hozzá a gyerek, és lehajtotta a fejét. Nem, vágta rá határozottan Fresk. Annak ellenére. Milyen volt az apukám? kérdezte Med, és beleharapott a sütibe. Ő... Freszk egy kicsit gondolkodott. Rájött, hogy fogalma sincs, milyen volt kelvin. Nagyon szerette az anyukádat. Tényleg? kérdezte felvillanyozódva Medlin. És az anyukád... Folytatta most először féltékenység nélkül. Fülig szerelmes volt az apukádba. És még? kíváncsiskodott a kislány. Nagyon boldogok voltak. Olyannyira, hogy mielőtt az apukád meghalt, ajándékot hagyott az anyukádnak. Tudod, mi volt az? kérdezte Fresk és medre pillantott. Te magad? Medlina szemét forgatta. A felnőttek általában akkor mondanak ilyeneket, ha el akarják kendőzni az igazságot. Egyszer hallotta, amikor végli tiszteletes azzal vigasztalta a könyvtárost, akinek az unoka testvére, Joyce a szívéhez kapva holtan esett össze az ENP élelmiszerbolt kellős közepén, hogy Joyce legalább nem szenvedett. Valóban? Erről joyce is megkérdezték? És utána mi történt? Mi történt? gondolta magában Fresk. Mindenféle plegykát terjesztettem anyukádról, aminek következtében kirúgták, aminek következtében anyagilag padlóra került, aminek következtében visszatért a Hastingshez, és ordibált velem a női mosdóban, aminek következtében rájöttünk, hogy mindkettőnket szexuálisan zaklattak, aminek következtében nem tudtunk doktori fokozatot szerezni, tehát nem építhettünk karriert a kutatóintézetben, amelyet egy rakás tehetségtelen seggfej irányított. Konkrétan ez történt. Ehelyett csak ennyit mondott. Anyukád úgy döntött, hogy jobb lenne otthon maradni veled. Medlin letette a süteményt. Már megint ez a mellébeszélés. A felnőttek néha furcsán viszonyulnak az igazsághoz. Nem tudom, mi volt ebben a jó. Ezt meg hogy érted? Nem volt szomorú? Fresk elfordította a fejét. Ha szomorú vagyok, nem akarok egyedül lenni. Kész még sütit? kérdezte gyorsan Freszk. Egyedül, otthon, folytatta Medlin. Apa nélkül, munkanélkül, barátok nélkül. Freszk hirtelen a mindennapi kenyerünk című kiadvány felé fordult. Pontosan mi történt? erősködött Med. Kirúgták, válaszolta Freszk, anélkül, hogy belegondolna miként hat ez a lányra. Kirúgták, mert terhes lett veled. Medlin összegörnyelt, mintha gyomorszájon vágták volna. Nem a te hibád! a Fresk, amikor a lány heves zokogásban tört ki. Tényleg nem. El nem tudott képzelni, milyen szűklátókörű emberek dolgoztak a Hastingsnél. Igazi fejek. Fresk tudta, hogy akkoriban ő sem volt különb. Megette a maradék sütit, mert pedig két szipogás között kijelentette, hogy a sütemény tartrazin nevű ételszínezéket tartalmaz, amely kedvezőtlen hatást gyakorol a má- és vesefunkciókra. Szóval, folytatta Fresk. rosszul látod a dolgot. Anyukád nem miattad hagyta ott a kutatóintézetet. Neked hála szabadult meg tőle. Rossz döntés volt, hogy visszajött, de ez egy másik történet. Medlin nagyot sóhajtott. Mennem kell, mondta, aztán kifújta az órát, és az órára nézett. Sajnálom, hogy megzavartam a rekord felállításában. Ezt átadná éklinek. A nő felé nyújtotta a borítékot, amelyen ez állt. Elizabeth Zottnak. Bizalmas! Persze, ígérte Freszk és megölelte a lányt. De ahogy becsukódott med mögött az ajtó, ügyet sem vetve a levél bizalmas mivoltára, voltára, kinyitotta a borítékot. Szent ég, kiáltotta, amikor elolvasta róti írását. Ez az ott tényleg nem semmi. Tisztelt cím, gépelte dühösen fél perccel később levelét a Life magazin szerkesztőjének címezve. Olvastam azt a nevetséges történetet Elizabeth Zottról, és meggyőződésem, hogy ki kéne rúgniuk azt az úgynevezett tényfeltáró újságírót. Ismerem Elizabeth Zottot, együtt dolgoztam vele, és biztos forrásból tudom, hogy az önök által közölt cikk minden szava hazugság. Dr. Donattival is volt alkalmam együtt dolgozni. Tudom, mit tett a haystix és bizonyítékom is van rá. Levelét azzal folytatta, hogy fásorolta Elizabeth eredményeit, bár jó részükről csak rócikke nyomán szerzett tudomást. Részletesen leírta, milyen megaláztatásokon ment keresztül Zott a Hastingsnél. Donatti a sajátjaként könyvelte el Elizabeth Zott eredményeit, aztán indoklás nélkül lapátra tette. Tudom, tette hozzá, mert ennek én is részese voltam. Vezeklésképpen prédikációkat gépelek, hogy megéljek valamiből. Ezután arra is kitért, hogy Donátti nem csak ott kutatását, hanem a befektetőknek is hazudott. Írását azzal zárta, hogy bár tudja, a Life nem lesz olyan bátor, hogy megjelentesse a levelét, ő mégis kényszert érez, hogy megírja az igazságot. Levele már is megjelent a következő lapszámban. Ezt látnod kell Elizabeth, kiáltotta izgatottan Harriet kezében a Life legutóbbi számával kép az ország minden területéről írtak a nők a Life-nak. Ez lázadás, mindenki a te oldaladon áll. Van köztük egy olyan hölgy is, aki azt állítja együtt dolgoztatok a Hastings-nél. Hey Nem érdekel. Miután bepakolta Medlinnek az ebédet, Elizabeth lecsukta a doboz fedelét, és úgy tett, mintha a égővel foglalatoskodna. Az utóbbi hetekben igyekezett megőrizni a méltóságát. Nem törődött a róla megjelent cikkel legalábbis ezt mondta próbált tovább lépni. Ez a stratégia segített neki, hogy túljusson a bátyja öngyilkosságán, a szexuális erőszakon, a hazugságokon, a lopáson és a szörnyű veszteségen. Úgy gondolta, most is ez a módszer lesz a megfelelő. Csak hogy ezúttal tévedett. Hiába igyekezett fenntartani a látszatot, nagyon megviselte, hogy a life ennyire másnak látja őt, mint amilyen valójában. Olyan kárt okozott neki a magazin, hogy azt hitte, soha nem heveri ki a megrázkódtatást. Harriet hangosan felolvasott néhány részletet. Ha nem Elizabeth zotról lenne szó, herriet, Mondtam, hogy nem érdekel. Kiáltott rám mérgesen Elizabeth. Mi értelme? Tönkretették az életét. De mi van ezzel, aki nem adott cikkkel, amit rót írt? Kérdezte Harriet, ügyet sem vetve Elizabeth dűkitörésére. Mármint a tudományos verzióval. Eddig fogalmam sem volt, hogy rajtad és kürin kívül más női tudósok is léteztek. Kétszer is elolvastam az egészet, lenyűgözőnek találtam, ami sokat elárul, ha azt veszük, hogy nem vagyok a tudományok megszállottja. Eddig tíz tudományos szaklap utasította el, mondta elhaló hangon Elizabeth és felkapta a kocsikulcsot. Az embereket nem érdeklik a női tudósok. Elköszönök Mettől, aztán megyek. Tedd meg nekem azt a szíveséget, hogy ezúttal nem ébresztett fel. Tettem miért vala. Miután hallotta, hogy Elizabeth elindul a kocsival, Harriet kinyitotta a Medlin uzsonnás dobozát, mert kíváncsi volt, milyen bölcsességet írt vele az anyja. Ezúttal a következőt találta. Nem csak képzeled. A legtöbb ember tényleg utálatos. Harriet a homlokát ráncolta aggodalmában. Bement a laborba, letörölgette a polcokat, és ahogy körülnézett, minden szögletből érezte Elizabeth szomorúságát. Halomban álltak az üres jegyzetfüzetek, az érintetlen vegyszeres dobozok és a kihegyezetlen ceruzák. A fenébe azzal a live-cikkkel, gondolta. A magazin alaposan tönkretette Elizabeth életét, főképp, hogy olyan kártékony embereket idéztek, mint Donati és Meyers. Jaj, kincsem, mondta Harriet, amikor med megjelent az ajtóban. Anyukát felébresztett? Pár ideje volt felkelnem. Leültek az asztalhoz, és együtt falatozták a maffint, amit Elizabeth aznap reggel sütött. Aggódom anya miatt, Herriet, mondta Med. Nagyon maga alatt van. De meglátod, nem sokára talpra áll, és minden helyre jön. Biztos? Herriet félre nézett. Nem. Egyáltalán nem volt benne biztos. Mi több, még soha nem volt olyan bizonytalan, mint most. Egyszer mindenkinél elszakad a cérna. Attól tartott Elizabethnél most jött el ez a pillanat. A hölgy magazinra pillantott, és rögtön megakadt a szeme a Megbízol a fodrászotban, és az idén a blúz a legnagyobb sláger címeken. Sóhajtott, aztán nevet még egy muffint. Ő beszélte rá a live interjúra. Ha itt valaki hibás, az ő. Csendben ültek tovább. Med levette a papírt a muffinról, harry próbálta visszaidézni Elizabeth szavait. Azt mondta, az olvasókat nem érdekli a nők szerepe a tudományos életben. Talán igaza van. Vagy mégsem. Félrehajtotta a fejét. Várj egy kicsit, Med, szólalt meg, amikor eszébe jutott valami. A fenébe is. Várj csak egy pillanatot.